ام آب این خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی محمد صلی الله علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم كتاب الغسن و الله اللہ تعالی و انکنتم جنبان فتح و روح محکس رب الزاہر صغرا و غص حدیث کبرادی اعراب مبار بازی کشویدی او وسلمان ظاهر ال احکام هو تاسو تاریخ وارين او وصل لغتان او اصطلاح دعان مالين مالين ولیدکا وصل پځنېترا انزلتان د پدیا او اصل چی مزل غصت چی خغشت ویږي په اړه ځان اندل پکایم نو غوسلو ذ سب په ما کې څو فرق نه کوي یو شی وی څو سب نفس یو په ځان راولې په غوسر کې دال خوني دې دي مالک الحمد الله په دې باندې درز ضروري څه دا تخته لري دغه ملتین خپل دی معنی استراحه کی ټول معنی د وی موضوع معنی دا وی په یمې یا ته مصبره کوو ا دی هم مصره تسمیه دغه مختصه بار وایې ذکر کرم سنګی صدا ول ذکر کې کژروسا په اعتبار له حدیث مرحوره تنافي کې د شک په دی نه د ریشو څخه سوګري تاسو تینتي مقرره تینتي فقيه سره یې تنافي لیکي موصول ديوشتي او طالقاته او آساد و صحابه و طبیونه دستیم. خلاسه با و المسائل. یو کم دیش بابنه، اولا مسلا، مسلا دو نروب، اول باب کم راجی او پویورسام کم راجی. غسل له جوړ د زوجي فرا دیم کې مقدار د او غسل دریم کی کیفیت د غسل څلورم کې پیندم کې شقدم کې نور غوړم باید خصوصي واجب د کمز مزای استصحاب اوم باګري مسرئیت پررام باندې ختم کړئ د جناب لا داخله ول په لوکي نه عم باندې لري خي خو خي لار باندې گت بان لاس باندې دوه وګوزول لاسم کړل تفريق د وصوله او د ورود ورسم کړی وصول غسل لمزيد د لسنکی تخلیل شير ملتهم درلم جن په دې مودې د په جماعت ولا سم کی الیدین بعد الغسل اط لسنکی راسته دا اوس چې موږ فارې نو مراورتيږي کم دیش کې عمره یایزده جنودو فارا دو رسم درښتم چه درښتم ښه ديستم وښتم موسن ابتداد د آیت نه کړه سورته مایدات فغم ا د سورته النساء اچي لري دري سوله سورته النساء اچي ورسکو کوم کوم ته نور مار خطه او یو یاد د سورته مخدږي کې اجمال دی نو یاد د سورته حساب دي کې تفصيله زده ویو یو نه مکمل مخکې کوو مفصلې دای د وضو نه کړ په او قبل او وصل که په متوجه کې وي د خیره په اسانه به خو د ختمې څنګه دا عقب دا وضو دا ایوالا سم بابا نم باب تصیق الغسل والوزوح و عالتبادا جهاتی شپاالا سم بابا ذکر کری بابا من توزایا شن جنابتی سماغ سرسائر و یسری امدیدہ امدیدہ قَالَ صَبْحَ <تصفح> مُلْهَمْ وَلَمْ يَعَدْ غَاسْلَ مُعَذِرَ زِيْمٍ مِن مَرَتْتَ الْأَخْرَهَا نَيْ دِوَافَتْ كَيْهِ غَاسْلَ زِيْنِ دَعْوَدَ عَسْلَ دَيْنَ يَوْبَلْدَ الْتُوَائِ فَسْنَانَ دَا أَقَرَ بذ وی ځای رضی الله <سؤال> تعالی راوي دغه ځکه په دغه باب هم ده تاسو ریږه فون قوم ني دي خان یاګل رضی الله تعالی راوي ته بدل ته ولی غدیم حدیث پتی باکی تاثیلی کنو فالتوزا رسول اللہ اسلام وضوح علی سرات ریزیجوی و غسل فرجو ما اصابی نالرہ ثم ثم محفظا لیلما ثم محفظا لیلما ثم محفظا دک حدیث ممونی کتو مطلی روانی دیتا بخواب متوجه کی <سؤال> گئی نفس وزوه قبل الغوصل اشتره. وزنه خلق تذيه ها غي وزوه بعد الغوصل هم ويه. خود دقا قول نرسه موساني قده مستقل باب وزكه او دعا بعد الغوصل وزوه ده ويه کلا کلا او وسو کې کله کله د آزادایو مخصوصونه لا سولېږي دا وه د تن څوک نه کوي چې را ونه وزمې مسجد زکار وزمې دا تاسو وینئ په دې خبره وکړئ او کله کله زنی کسان وایمه شکینی کې د وګو په اور ډول باندې پران خارجېنی و ذات تفوضی هم سبنا کیم. ایرہ قبل الغسل شتا. ایاب بی اگتدائی الغسل لیکو بی اگتدائی الحدث. صوفی کے بی اگتدائی الغسل لیکو بی اگتدائی الغسل لیکو زائرہ دا ہندہ. اس چه تمام دین یې دې دې دی او غسل کوښ کې دا وی سرهیت نور بدن ته ونشي اوباجو چې نه به خدای الحدث کو او د سمات اختلاعات زوجیه په اودا سره کړی یو دا څنګه نه او پوداسي مارکړې دیس تراته دوځې کړه نو او دا سپه وي دا ویل زه هېڅ دین نه وکړم په دې کې په مامي شاعري رحمت الله نپدې کې یو چم یو خدای جمهور او ته کوي زميره الچ بل حدیث نو دا هندو قول دي چې غسل پر دا ایو مصردو بوده بفران. بلما سراد دا احمد حضر که شدید که هم بالمومنین پر اویس کدارا معا يتوضا لصلات لک څنګه چې دا ما زو د کوم رسول <سؤال> الله صلي الله علیه وسلام دغه څه وکړو دینه خدام مدنی 14 ستام ک طيبينه د عام مدنی حنا 15 لیکن مالک او شاطر رحم لاوي اس پیبر استین جي دليل ڪم دغه ميموني رضي الله تعالی او واقعي ذکر کوي ثم نحري جي فغسلوا ما ذي في ترثق فغسلوا ما نهي غسل من الجنابه ذا غسل رسول الله اسلام او میری رہاں خوال پیسل دارے خوچھے تاتے سجھے او چوبانے جمعاں کہہ دیرے آو داستی کی کوبہ دن کے دیرے نو زہرے آو تام آئی په یوه بار څه ویني دي ثم یقرص عبو فی الماء امجد کنه ثم یقرص عبو فی الماء اوته داخل اول موثنم پده بانه باب و ده کرده دوست عجال لازداخل ورشته یا قوی مشتہ دیں نا هم باب و غره تاصو نه هم باب و باب نحره او تین نا خواه مرا خارجی ګورې یي مقام چې غوړی تاسون لا ځکه دا وایي چې له با په هم بابا منافان به يميني تاسون بابا منافان به يميني راځي او د دې همداګرمه منیر ورته وایو او همداګرمه منیر ورته وایو او همداګرمه یو خاص مضمون باندې جزا حدیث را جمع کوما. نو اغا مضمون با نه دوحا او کو آغا باب کی صفانی خبری نو اوپ و اغازی باندی کوما. لکه اغازی کی آثار را لپدی نحم باندی آثار کم آستر را را و آخر ابن عمر و برا ابن عزی بی رہو ولم ير ابن عمر بن عمر بن عمار بن طالب فدارون تصويرون دا بین صلی الله علیه و آله و حکم ما ثرمانیت ما دا باونه دل مکل می ردی مثلین ابی اشقال نجوی انشاء الله داو صدید شو البته یو خبره دران ټول ملحوظه ساتي زمي منير رضي الله تعالی راوي چې دا د ټول راوي ترند په د ټول کیفیتن پارایو منی اده دی دیو یې منی رضي الله تعالی په پرهات کې مشريدي دی سيوا كوريا والحنيثي غوري نور مثل هذا غاص بهديان محكي خطه في 13 رشيد ويخلدها وصول الشاعر دام مثل ذلك ین لاسم با بوری باو تفیریش ہتا جا جا نانا کروا اروا مش تو افال لی صم با دی زو صم پیغام کو وایروا لن دے دا دې او د حال بازار له دلته نه الف بازار په دې معنی ما تاسو ته دې اشاره راغله دی حسن من صالح ابي صول دا مطلب دا حادثه دلیل دی ترمذی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یخلل المسجد ایہ مہورو بنیماندی کو وضو کہ جلاد واجب د صلا څنګه واجب کوسلی کته دې سره تاسو په کله شین جنابتو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ دې کار اعجر و ادته من ترك موض شعرته من جنابته لم يصلاف عليده كذا وكذا. وعيد وين كنتون ينبان فتح قضم. وبالا دار خلال مساله اما در نفغ شعر کانسید زنانه سلوذل انتاری ستبر ایشی با مطاید با حیرشی در خلال شعر اندقه مسلیفری در دان شاییات نگاهد متوجهش او الحیوطان سم یسر با علاقاتی غرف بے بے پسار بہنڈی اندری لہ پیراواراولی مو سانی پہلے رحمت پری مقام کی دو غوسل کی فیعت دیکر کر کر شیدو غوسل دپارا کم کی فیعتم و سنون دیں یہ خیتہ ینه دا خوځ په دې دی یو حدیث مرشده را جمقم کنا څنګه چې په دغه سند ته دا ذکر ک شه پټول سره دی لېلا پیراوال او پرسر به نور بدن ځان نو پنځم باب چې هم د ری باو منفا झाला چې خلاص حباب د غنه یې مګره پټول بدن تیز لو اول حديث, حديث ها. ها. ما في غطاءوي حدث اميه ما لما ينزال وعليه ما لما ينزال وعليه ما لما ينزال في قلت ايه ما بسط طول بدن معلوم شو ده انه حديث فاضي ده باب كذا ها بدل ما بسط على القضيه ده ضمنتيه قبل ما تتركي دین رسول الله د نماځلو په توګه یې د ورځې او سلام په توګه الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه و سلم راغلی د اوتنش او اوتلو د پېړۍ باید د دې په پورې خې طرفین ځل پڑی پیر کولید. دریم تریقہ در سر خی طرف دانے انزل گت طرف او در قطب ادن خی طرف دانے انزل گت طرف دانے انزل اما پوبوک لغفہ کولچیو سڑے او پوبوک لغفہ او کی نو دیکیو خساب نشترے آیا داگو سڑ جایزے او کننے آودا ہوں دادو غسلو کیفشتون دین نور برده هم رجیل هم داد رفیب رجیل بابا غسلو رجو المعکم را و دیم بابا تیوارا دا مسله محکته را شويدا شيخه تاسو ما ديني توزيد مذکر معنی دناي واحدنا ا دې پورا تفصيل ما ته تیر شو دی پکم جی 31 ص صفحه 1 باب باب شمالی فضل دی نا سو بابون رسول الله امرايتي وفضل المرأه 32 ص باندې هم را غلید یا دې تاسو کو دی ها د دې حواله می کړی رد باقشاو و شوک ده جواب قیدنید. او شای کشمیر رحمه اللہ ده هم ده مسال نقل کلشا و جلان نقل کلشا و جلان نقل او اسود دغم مسال من ده تاسونا خبر اید ایر او تاسو تا ده یاداش بطرق افتر افتر افتر افتر ذکر کمان. که ماده مساله چلل نو هغه چې کلی کلی چې دا نړۍ په واري تنستی هغه یو ځای اوسل پینه سم سره ها هي تا څه ها او اقرزی دې کوم کا څه دی او یې ته ښا کو نه ای استاد ته ښه خلې زبقه قیمتي خبر وایا او نحسه یا قدرت یا پرې د بل په بیان و او قالوا بالله لا اله الا ده هم ذال ذي بياذ لركان يبحث عنه اليرمادي ومكبليه هذه بارك بنو السلام بن ابو عبد الله بن وغسل الوضوء كي هذا اكبر تفصيل محکی تیرشوه لیکو تاسویر کلی لزست و, و کما پتاو سمات آقا کیم دا اوزان مقدار دک کلیو چه دا خردر چاول جوری د چاول نه جو جوری گی دا جو نا د جوری گی دا جو نا درهم جوری گی دا جو نا دینار جوری گی درهم دینار نا دی ریتل جوری او مثالونه جوړيږي يا بيتا سفر نه هم جوړيږي سوي جوړيږي سوي راکي سوي حجازي و ناظري يا سفر دي اتا او 48 باب کوتا سي دييوه واه ذاته شاعر سره د چ الو تا دا یو خێر دا تاسو په اړه شوخو شکر ور واسه وی ما صحیح کونیو واسه میو چې کوم مساله ته حدیث راجم شون د بوخاری احادیثه طبيتې لري یو تعرض و ته تنا متفرقې چلته تی ویل دلته شي خبره پدې حدیث کونتا قصلو وانا من نبی اسلام او پایدیم کی بیدارالا ابو سلموی دخلتا انا و اقو عائشتا لا عائشتا قصادا دا اخی کمیو باج خوی که دا اخده دا زعی عرور دی عبدالله بن دا دا ام الممنین دا مسلم دروې تاونده ماجنيږي ځان عبد الله بن زيد ورضي الله عايشه بدر الدين وی چې نا دا کثیري نوې ته دا دا شیرې ته مسلم فشار سبب ترجيح ده او کوي چحقول وروړي ده اپ رحمان نک بکر د دیو جنا ام المؤمنين په جیزه صلاحيه ده چې د خلق مؤمنین کې په مسئله کې اختلافو ندیو تیر عمالی تیر خیطہ خبرائجی در رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم مدغت تیر خوابی وقال بن حارون و باہد و جدی و انشابہ قدر صحب مطابعاتی ذکر توکچن نحم رغلد ہے یزید بن حارون حالات و ذکر شلو او مراد دی باہد نام باہد ابو الاسوات بسری یو کم دا یو سلو اولا ستے کی او جدی جدی تا منصوبی را جدیو نمد دا عبد الملیک الراہین دے دو سو دے جدی دا دکوی چدا جدیو په تعلیق مرصد د هغې کثم لفظ قدر را غدره لفظ نه را راغده قدر صاحب د کی منافقه د زنانو د فقيه زنانا دا کسم تای دی مرکول دا د شو دا تای شو ابو جعفر رویتا صوری دن. حد دثنا ابو جعفر انہوکانہ اندجا ابن عبداللہ دابو جعفر شده محمد ابن علی بن حسین داد حسین رضی اللہ تعالی نصیر اپلا رجو علی معروف زین العابدین لے. ابو حسوکو علی و بن حسین قرقا اغبارا علینا دیخوا دا حسین دوی. فاسا لہو حانی الغسل فقال ایک تھی کسارم جابیل صحابی و آغادی ابو جعفت ایووگ اکاچکیی کانا. فقال اجولا ما ایک فینیو سریز مادکا را خدا نکاتکییی. دا اصل ای دې زو د عبادت خدای زما د پاره خدای نو کاذکیږي تاسو ته دې تیرات کې مایو زه خدای دې چې ته وګورئ فارنی یابیر ثاني د هم کوي عدل الحسن محمد بن کې دره دا علی رضی الله تعالی و سید دا محمد دا دی سیدو حنفینا اومله د داو بډې لري کېدري د وی دی کار نبی سلام او صلاسو کو ندی حسن ابن محمد ری انی رجونن کته شریف خپل ته کانه اسلام او من ک شهرا نواسه او زه ته استال مې وړو زه ته وې سما ته زای کریش کالے چا ابو جعفر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ حسین نو سیو او دا حسن د سکرجی حسن ابن محمد داخد علی رضی اللہ تعالی عنہ نو سیو نو محمد پای پرې خو د ابو جعفر ابو جعفر تیز څنګه ویل چې دا استاد ستر زه دې دای خو ترات سره ته خدا تعالی په اوردا خلقو ته تعبیر کاو کدا کردا چې وی چې ستر اوراره پنچین چیم جوجم جو دی دای یې فیر شوی پیدی جیبان جیبیر تدک ہوئی چه فاقال جیبیریت کی منو آفامین که شیران با شیران که سم امنا فیسو بین بیر جیبیر مغلی پر یو جیامتی محمد و قبط صلات و صحبه واحد کیوکر پردی پتک شیران کهوکر دی دی محمد مسرید تذکر کلی خوری اخبر زیر اخبر زیر اخبر جیبانی بردی محمد مسری ریش ور 3000 چې یو څو بچي دي کومه پدې وکیا ولای شي ورماځي مصلی <مسانف> فاجی با مثرا سرو پرباو من بدا د صلاवती دی غسل تیب خټک دا چې د غسل په موخه کې لږه خدا حلال پشه دی اسماعیل وی دای ماي بخاري 13 ته دی حلام خو په توید کې د خپل استعمال د بعد اوه دا حلاب دن پرنه دا جنلاب دا جنلاب دا جنلاب مورب دا گل آب, آب دا گلنو گلنو بجداد دیور دے بعد اوه دا حلاب دا حلاب چرے حغلو اخرے چوئے مارناتک اللہ سل کی جی کو پر او ول لوی چې تعاله کوڅه د ټوټه خو دې بو سه ایماد کی ایمای دې یته ویزه د کوجه په میه تا ورو ته آتا کول بعده حلال چیرینو دا کاند ده کاند تولوانه د پاره خلک استعمال دی مروه تک دې و تیم تېرتا ګون چې خاله کوڅه وي تېرتا را وا اصلي او چت دې غسل دا پنجا پین خاله کی دي نه دا تېرتا پونی سیماله غسل وخت کې خو ایو کار کوي اول ځان پر تېدو باندې غړکی او بے پتا ګون رانی دیو تم یو شان د دې یو شي اول پر تېد سکه یان ندیم داغه شایبه حلال سپیر وی ورواله وونو په استعمال کړه کې اس کال دې چه په حدیث یو سی ابن دا غي ځا د یو را حلم خوشبو یې شیخو دې پهګه په خبر راغی کو حلم خوشبو نشیو اته ز نو مو سنې څون اتریږي فا کړي دا په مو ترجمه له وحی مو سنې د شډیر کای ترجمه په زاهر کې مو تعداد ذکر کیو او ترجمه یو موضوع ذکر کی پایمت بیلی آویمت. او چا دل حافظ المزمزا او دې څه مخفصله تاسو حضرات او تشې پاتې سنباو پاتې استم صفه پتين باب باب د انسان باندې په سمجه مشوي پوابل ایست انسان باندې شوي دي کوڅو خوشاله کوڅو خپه په مای زور نشته دي یادي تاسو مآم پا دیرکی دال پا درشو سم موتیدی مندیلی کابل راوی سرشا پلن مندیل یان خاوه پلن یان فضیح آزانی وشت نک پا دیواردی دیتا ویلکی مسلا دی مندیل مندیل استی موزشتی کنیشت ریزان وچوشتی کنم تصوری دیکھانا، موسانی پالی رحمت دیبان دی، دوستا باب و دکڑ دی، اتلا سم، <سؤال> سم با دیت تصوری بخلی که، اه؟ باب نفصل جدی، من غسل جنابتی، امید وایا، اې یو بچارې او کورداګې کې وی چې همو تی ابي مندين فنامي الف بها او پغل استري دي کېوي چې فنامي اخر منديل خو انغه څخه پروان هويان ته يده ولا سنې تندل زاندو چود سم سره دې نبي ريدا ويتا مکوري دغه شانته وي چې من دیل استعمال دی. او د ایر ویٹن استداد پیشکی <coughs> چه من دیل استعمال والمکره دی. دین دل دلیل لهم پیشکی چه <coughs> مال غسل چی دی نو دا وچی دا تللے نریو یا دانی دی پکار چې را وښکړې او وکړماره علي بن محمود تمردین بن بشری او د حسن بن علی او د انرقد عصمان او سفیان بن بن دی زانو چول په ټوټه یا په دلیا دا یهی دی ترمذی کوي دغه دغه رسول الله صلوات الله علیه و آله قوا اذا اگر چې په ثانات کې راوي دا وو ما عظمت کن شي او دا خبره کولنی دي کار چوبو تن لےکی او بخواسی موچی کو داشنے ہوای اوچی نوری اوچی فائی دین موقع رسول اللہ اسلام چے چوتانے نمو سمر کرے یا رسول اللہ اسلام پا جلتیو یا وخ گرم رسول اللہ اسلام دانگو خلاچے رتوبت ختم کی گیا پجامت شباوا یا رسول اللہ اسلام اصحار کاؤ زه زمانہ تضمینې نه زو راته نو ورته دا وایي د زن دا ټوله استعمالو ما پاتې لا سنتان د نو لا سنتون له حدیثه مڼه حدیث نه سنت نه هیڅ یا بداو چې دا لا سندل دوه قسم دي یو لا سندل دتې دي چې ولته سره لا سند دي یو دي کوم یا دتې روان نه ني پدې تر کله لا بس نو بیا فله فخه سار ختمي ان شاء الله کو درنځي او سار ختمي